«Не маємо у нас спожитку, нічого вкрасти, хіба може болванку?» Цими днями була на заводі делегація з-під шефного колгоспу, з Ох, як роздивлялись тут на все її односельці. По всьому заводу їх водили, на власні очі, а не з фільму, побачили працю заводську. Героїв прокатки, що з тома потами сходять, і горнових, що гармату свою прилаштовують і дівчат на аглофабриці, що в респіраторних масках з лопатами, ледь видні в бурій куряві. І труд кранівниць побачили, які то над жаркими ковшами пливуть, де їх полум'я обдає, то в грюкоці над горами брухту глухнуть. Віруньку на її робочому місці делегація теж відвідала. «Не могли ж минути землячку. До кабіни крана Вірунька, звісно, нікого не запросила. Інструкція забороняє. Але на площадку до них вийшла – і марливу маску зняла, щоб земляків усмішкою привітати. Запитала, як їм завод, і дідусь ухим з городньої бригади поділився враженням без утайки. Оце хоч перед смертю пекло побачив. А де ж головний пекельний? Мабуть, оце він, вказала Вірунька на молодого інженера, свого начальника цеху. А рішків нема. Одарка з пахоферми близько придивилась до нього, і всі засміялись голова колгоспу колишній батьків-товариш висловив ще здивування. Зовсім ваші хлопці вогню не бояться. Розжарений метал тече, а він у личаках через нього, мов через рівчак з водою. Затолився рукавицею і пішов. Ще й робить, що треба. Звичка. Чи така вже натура тут виробляється? Погомоніли, попрощались, пішли, спускаючись обережно вниз східцями залізними. А Вірунька знову була у своїй крановій кабіні. Де скло від здвиготів ніколи не тримається, Тільки вставлять, уже воно й висипалось. Вистачає, Вірунці й на заводі і поза ним, То за квартиру чиюсь мусить клопотатись, То до суду бігти ткаченчиху виручати, Що в неї миші три роки труд стажу з'їли, То хтось із цехових путівку самостійно новий добуде, Ти ж, Вірунько, груб профорг, допомагай. І бігає, виручає, часу свого не шкодує, і ось тільки тут, на робочому місці, кожна хвилька на обліку. Звідси ніхто її кранівницю відірвати не сміє, бо протягом зміни нічого не буде важливішого за її труд. Якщо котра відлучиться у буфет пляшку молока взяти, уже біжать, давай швидше на кран, затримка. Сім годин невилазно поподихай цією пилюкою, хоч ти асмашиніст. Ніколи не буває, щоб очі не червоні, окуляри маєш, але не користуєшся ними. Потіють, а робота в тебе точна, Помилитись не маєш права. Очі запалені від пилюки, Голос хрипкий від простуди, Взимку на шихтовім дворі собачий холод, Надто ж коли завіє з Дніпра, Протяги так і свистять, Кринівницям горі перепадає найбільше, Раз у раз застужуєшся, Дарма що й валянки таку файку видають. Та найбільше лихо курява та гази ядучі, Протягом зміни нема над тобою неба, Замість неба залізано в круги, Вибухи куряві такі, що іноді працювати ніяк, людської мови не чуєш, залізна грюкотнява, і коли тобі щось говорять знизу, ти, поміміться тільки, по жестах непогибно втямлюєш, що саме вимагають від тебе, твого крана». Брухт, що його діти десь по всій країні збирають, потрапляє сюди. Його підганяють до тебе в составах, проходять вони то з Полтави, то з Чернігова, то з Барановичів. З усієї країни залізний потрощак іде, і його вже чекають ряди порожніх мульт унизу. І ти маєш усім цим розпоряджатись, управляючи своїм магніто-грейферним. У і іржавого заліза з пекельним гуркотом загрібаєш. Гребиш якісь поламані колеса, сплющені радіатори, погнуті труби, спресовані обрізки жерсі і зіжмакані якоюсь надсилою рештки того, що було колись жерлами, зброєю, що стріляло і вбивало людей. І крізь ці ржаворуді гуркотливі гори, крізь хмаровище димів, випалених доломітів та агломератної пилюки. Час від часу прозирає до вірунки той найдорожчий образ, що ним опечалене її дитинство. Той, що пішов із світою її дитячої любові у кононату дніпровських переправ, щоб ніколи звідти не повернутись. Тато все не здужав. Ледь живим глибокої осені привела його мати додому, визволивши з якоїсь страшної хорольської ями, що про неї розмов у селі було більше, ніж про пекло. Тисячі й тисячі полонених гноїли там німці за колючим дротом, у глинищах просто неба, у холодній осінній дощі. Один з найстрашніших то був таборів, де тільки не ходили жінки їхнього села в часи. Всі табори України знали наперелік. Бувало, що тижнями не повертались додому, сподіваючись десь таки розшукати свого, виблагати чи викупити з табору на самогон. Отак викупила й мати. Привела тата вірунці. Від вітру валився той нужденний скелет у обмотках. От хаяла, відвололила його мати, Підлікувала, з могили видерла. На таке здатна справжня подружня любов. Тяжко бухикав тато всю зиму. І Віруня толилась до його ніг, І рука батькова гладила її дитячого лівку. Не часто гладила. І хоч від знесиленості правиця батькова була обважніла, шкарубка була, але скільки ласки теплилось у ній. Потім тікали німці. Команди баліїв мотоциклами гасали по селу, тикали вогняними квачами по підстрихи, стріхи, жодної хати не минали, чорні були, як сатани. Хата згоріла, а комент з демарем уцілів, голий, задимлений, старча серед згаришч, і на тому закіптявленому колись білому комені так весело, яскраво півень хвостатий красувався, матір'ю намальований ще до війни. Дотла село було спалене, все погоріло, тільки у мальовані півні півній позуставались. Незабаром на толоці молоді лейтенанти шикували їхніх батьків, завдруге мобілізованих, одягнутих ще в домашнє, не солдацьке. Під джаками називали їх декотрі, мов би жартома, але чомусь це було кривдно. Зранку й до вечора висиджувала вірунка – з ровесничками край толоки все дивилася, як ловкенький молодий лейтенант з медаллю за Сталінград навчає їхніх батьків марширувати, повертати праве плече вперед та давати крок на місці. Скніла весь час душею зататка, дивлячись, як він невміло, хоч і старанно, виконує ці вправи. Щось наче змінилось у їхніх батьках у ті дні. І очі їхні мови поглибшали, і шкарубки їхні руки стали ще ніжніші, коли під час перепочинку крадькома гладили вони своїх притихлих, Присмирнілих донячок та синочків Кожен крок вона пам'ятає З тих його Кожен сумовитий усміх, що він їй Майже непомітно посила з-під вусів Проходячи повз неї в строю Серед таких, як і сам, людей-піджаків Тупцювання обважнілих ніг Пам'ятає У ті кроком руш І на місці І як сутулена спина силкувалась вистрончитись згідно з командою І як батьки-піджаки під час перепочинку частували лейтенанта та сержантів Із своїх сво що їх догідливо розгортали перед ними матері. Жінки із сусідніх сіл теж приходили, переносили харчі свої мобілізовані, і разом зі її творою подовго сиділи десь отдалік, не зводячи очей, дивились на своїх, доки вони муштрують та бігають по толоці. А потім якось уранці вибігла Вірунка з подружками на толоку, на батьків своїх дивитись. А батьків уже як і не було, самі опудали стерчать, що їх вони учора кололи багнетами. Порожньо. Нема. Нема нікого. Відправили вночі. Розгублені стояли діти. Приголомшені були тітки, що, поприходивши з близьких і далеких сіл, нікого не застали, хоч сказано було їм, що будуть цього дня запасників перевдягати, то щоб забрали домашні додому. А вийшло, бач, що не стали ждати армійського. Так, у піджаках, у домашньому, кинуто було їх на Дніпро повели їх туди лейтенанти вночі. А від Дніпра гуркотіло, з того ніло, там небо дрожало весь час. Так тоскно було бачити толоку без батьків, таке сумне все стало довкола. згарища, і спустошеність, і німі опудала, проколоті багнетами, і сиве захмарене небо осіння. Країла з болем дитяча душа. Того ж дня малеча їхня з ними Вірунька, змовившись, Покрацем пота від матерів рушила услід за батьками до Дніпра. Йти було далеко, чи принаймні так їм тоді здавалось. Вони дуже довго йшли, ледь плутали дитячі ноженята в бур'янах, а надвечір таки виплутались, побачили перед себе Дніпро, непривітний, осінній. Гуркоту бою вже не було, і нікого не видно. Були тільки німі за Дніпровські горби, що зеленіли осеменою. А по схилах горбів, по тому зеленому, всюди темні цятки, цятки, цятки. Стояли гуртиком діти притомлені, причаяні під шелюгами. Сторопіло дивились на той бік Дніпра. Все не могли втямити, що то за цятки по-зеленому. Вирви, сліди мін, сліди вибухів снарядних чи...